Ожежа нарешті відступила, тепер тільки дотлівало те, що не згоріло остаточно. Погорільці розгрібали попелище, мостилися ставити нові доми, кожен при цьому мріючи захопити ділянку більшу, ніж мав, або ж присунутися ближче до головного стамбульського водоводу, що йшов уздовж кирк Чешме. А Рустем з'явився перед Міхрімах так само слухняний, як і досі. Перетримував повіддя її коня, тюпачив слідом, коли султанська донька їхала скоком. То як? Загасив пожежу? Поцікавилася вона. Само погасло. Чому ж гибів там стільки? Ловив-паліїв. І впіймав? Трохи. Хто ж вони? Козаки. А що це таке? Ніхто не знає, звуться так ось і все Прискочили з-за моря на човнах У сінопі попалили все Пограбували, захопили кони і сюди Не злякалися Стамбула? А чого їм боятися? Міхрімах зупинила коня Довго дивилася на візира Бачила багато спокійних людей Серед них найспокійніший батько її Султан Сулейман Але такого чоловіка, як цей колишній Султанський конюх Чи знайде ще на світі? Чому же не розповіси про них? А що розповідати? Вони доскочили до усю удару, а я наскочив на них. Нас було більше, ми й зверху. 72 двох одвіз веді куле. Фатажка їхнього теж. Тепер гризе свої кайдани. Як то гризе? Зубами. Лютий чоловік. І силу має несамовиту. самовиту. І вдарило в голову. Це з України, з материної землі. Розповісти їй негайно, але ж була не просто дівчиною, а султанською донькою. Настрої мінялися в неї з такою швидкістю, що й сама не встигала дивуватися. Вже наступної миті загукала поведи мене туди. Куди ваша високість? У Аллах, який йти не до тепа, до того козака. Я хочу його бачити. Козак поки на волі. А ви куля ні козака, ні чоловіка. Хочу його бачити. Ваша високість навіть і мам не поможе повішеному. Сказано тобі піди, скажи моїм євнухам вони проведуть мене й без тебе. Євнухи стовбичили на атмайдані, не спускаючи з ока рустем пашу міхрімах, так ніби візир був кіта, принцеса пташка або миша. Ці проведуть, промурмотів рустемці, проведуть і заведуть куди хоч. А вам би, ваша високість, не треба в те паскудне місце. Не твоє діло. Я тільки до того, що коли віз розбився, то завжди знайдуться охочі вказати дорогу. Та тільки ж їхати нема на чому. У міхрімах знову змінився настрій. Не хочу я туди їхати. Це, мабуть, так страшно. І цей козак, як його звати? Козак та й все. Ім'я. Що ім'я? Для мертвих все однаково. Сьогодні його ще звуть Байдою. А зводить його величні султан. І... Байда? Що це? А хто може знати? Мабуть, чоловік, який любить пити та гуляти, ну і з нічев'я помахує шабелькою. Я пошлю йому ласощів. Ваша високість, які ж ласощі для чоловіка, що йому завтра відрубають голову. Вже коли посилати то меду та горілки. А що це таке? Напої, які вживають християни, щоб піднести дух Хіба не підносить духу молитва? Молитва для правовірних Від неї вони навіть п'яніють так само, як від крові Як ти смієш? Правовірні п'ють тільки воду Ваша високість, водою вони вже запивають А п'ють кров Від неї п'яніють, як сказано Купайтеся в крові їхній Пошли тому козакові все, що треба І скажеш мені завтра а в самій знов колотилася думка «Розповісти її величності султанші, негайно розповісти матері, бо це ж з її землі. Чи всі там такі?» А до Рустема знов прискіпливо «Хіба ніколи не було більше козаків у Едікуле? Чом я не знала?» Він був спокійний. «Ваша високість, вони не добиралися до Едікуле занадто далеко, а це й добрався, забув про мудрість, перш ніж украсти мінарет». Приготуй для нього сховок. Байда Що починається нещастям, кінчається теж нещастям. Завжди довідується про найважливіше занадто пізно. І хоч вість про козаків у веді куле, мов змагаючись принесли їй Гасан Агамі, міхрімах, навіть сам Султан,